Kapitola 20. Prvního pak dne po sobotě Maria Magdalena šla ráno k hrobu, když ještě tma bylo. I uzřela kámen odvalený od hrobu. I běžela a přišla k Čimonovi Petrovi a k druhému učedlníkovi tomu, jehož miloval Ježíš a řekla jim. Vzali pána z hrobu a nevíme, kde jej položili. Tedy vyšel Petr i ten druhý učedlník a šli k hrobu. Běželi pak oba spolu. Ale ten druhý účedlník předběhl Petra a přišel prvé k hrobu. A chvíli se, uzřel prostěradla položená, ale však tam nevešel. Tedy přišel Šimon Petr za nimi dá a všel do hrobu i uzřel prostěradla položená. A rouchu, kteráž byla na hlavě jeho, ne z položenou, ale obzvláště svinutou na jednom místě. Potom všeli ten druhý učedlník, kterýž byl prvé, přišel k hrobu, ji uzřel a uvěřil. Nebo ještě neznali písma, že měl z mrtvých vstátí. I odešli zase ti učedlníci tam, kdež prvé byli. Ale Maria stála u hrobu v ně, plačeci. A když plakala, naklonila se do hrobu. A uzřela dva anděly v bílém rouše sedící, jednoho u hlavy a druhého u noh, tu, bylo položeno tělo Ježíšovo, kteříž řekli jí, ženo, co pláčeš, jdi jim, vzali pána mého a nevím, kde ho položili. To, když řekla, obrátila se zpátkem a uzřela Ježíše, an stojí, ale nevěděla, kdy Ježíš byl. Jíji Ježíš, ženo, co pláčeš, koho hledáš? Ona domnívající se, že by zahradník byl, řekla jemu, Pane, zal listy jej, pověz mi, kde ho položil, ať já jej vezmu. Řekl jí Ježíš, Maria. Obrátivši se ona, řekla jemu, Raboni, což se vykládá mistře. Jí Ježíš, nedotýkej se mne, nebo jsem ještě nevstoupil k svému. Ale jdiš k bratřím mým a pověz jim, Vstupuji k oci svému a k oci vašemu, k Bohu svému a k Bohu vašemu. Přišla Maria Magdalena, zvěstující učedlníkům, že by viděla pána a že jí to pověděl. Když pak byl večer toho dne, kterýž jest první po sobotě, a dveře byly zavříny, když byli učedlníci zhromáždění prostrach židovský, přišel Ježíš a stál uprostřed a řekl jim, pokoj vám. A to pověděv ukázal jim ruce i box svůj. I zradovali se učedlníci vidouce pána. Ty řekl jim Ježíš opět, pokoj vám, jakož mne poslal otec, tak já posílám vás. A to pověděv dechl a řekl jim, přijměte ducha svatého, kterým školy odpustili byste hříchy odpouštějíce jim, kterým školy zadrželi byste zadržánícou. Tomáš pak jeden ze dvanácti, který šlo, Didymus, nebyl s nimi, když byl přišel Ježíš. I řekli jemu jení učedlníci, viděli jsme pána, ale on řekl, leč uzřím v rukou jeho bodení hřebu a vpustím prst svůj v místo hřebu a ruku svou vložím v bok jeho, nikoli neuvěřím. A po osmi dnech opět učedlníci jeho byli vnitř a Tomáš s nimi. Šel Ježíš a dveře byly zavřeny I stál uprostřed a řekl: Pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: Vložíš prst svůj sem a vysruceme mé, a vstáhni ruku svou a vpusť bok můj, a nebudiš nevěřící, ale věrný. Jí odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj. Jí je mu Ježíš, že jsi viděl, Tomáši. Uvěřil si. Blahoslavení, kteříž neviděli a uvěřili. Mnohé zajisté i jiné divy činil Ježíš před obličejem učedlníků svých, kteří nejsou zapsáni v této knize. Ale tito zapsáni jsou, abyste věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží a abyste věříce život měli ve jménu Jeho.